Іван Франко, місяцю князю, місяцю князю, нічкою темною тихо пливеште, стежкою втаємною, ніжно хлюпочеться в воздушне море, так в нім і хочеться змить серця горе. Місяцю, князю, ти, чарівниченьку, смуток на твоєму ясному личеньку, Із небезвідної стежки погідної важко глядіть тобі в море бездонне, В людськості бідної гори безсонне. Місяцю, князю, в пітьмі будущого, знать, ти шукаєш зілля цілющого, Зілля, що лиш цвіте з зарайських меж, ох, і коли ж ти те зілля найдеш?